Salve Nebesky teši te duše iste neki si svuda i sve ispunjavaš reznice dobre i životodavče dođe i se u seli su nas i očistili su svake nečistoće spasi blage duše naše slavu ocu i sinu i svetom duhu i i vek i vek i Gospode pomiluj, gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi. Bogi da vam vas, Svete otace naše i gospode, Ištve Hriste, Bože naš, pomiluj naš. Amin. Hristos vas kao razloga zašto treba poslušati crkvu, poslušati glavu crkve, poslušati Hrista, gospoda, pa dolaziti nedeljom na sebranje, liturgijsko sebranje, jer ta nedelja i ta to je tako gospod dao to je on organizovao to je on postavio to nas je on pozvao da dogazimo dođite da naučite od mene dođite da odmorite dođite da okusite i dođite da vidite kroz taj ukus hleba života, onda i čuloga prorade nekako oči se otvore one unutrašnje pa su onda ove da kažemo ova spoljašnja čuloga i kažemo fizičke oči u službi tom unutrašnjem vidu isto je tako i sa svim drugim čuvima onda zaista jesmo ljudi i to jeste život sve se onda drugačije vidi i ništa od onoga što nam je nametnuto i što uporno Držimo kao istinu, kao realnost, to ne može da obstane u, u toj novoj svjetlosti. Sve se nekako mijenja na bolje. I to bolje je tu. Aš vidiš da nema potrebe nešto mnogo da se zavljećeš, da, da jucaš, skačeš, tu je pred tobom je. А што? Коби ко да руке споружиш, ето да приемиш. Колику уста да отвориш и да вкусиш, да кој ту е живот. Ту е он. Догази, нуди нам се. Сѐ што нам е потребно, ту е. и дах. Kako je lako udahnuti. A kako se ne može bez vazduh? A tako. Idemo sad negdje da da bi udahnu i nego to imaš tu i u Bognici i u Ugodnici. Imaš dah, tako je to Gospodu naredio. Pa taj kosto disanja i kostaj. Bogovo stvoreni vazduh on se otkriva da je tu, da je prisutan. Na kakvu to dovodimo vezu sa životom, jer ako nema vazduha nema života. Pa ko je tako nema hleba, nema života, hleba ima, gdje hoćeš, kontejneri su puni hleba. Eto, hrana se masovno baca. Mandarine trunu divlji nar malo ko poštuje i cijedi isto je tako i sa smokvama a onda idemo tamo negdje se zavlačimo da bismo nozdravom iz nekakvih rupa izvukli tu neophodnu dozu kokaina i vene tako dajemo na raspogaganje trovačima, da bi ubrizgal i unutra nešto što nam ne samo ne treba, nego nas ubija i otuđuje. Onda pored sunca, vazduha, a da ne govorimo o vodi. Voda. Česma. To je sve to izobilje darova Božih, koji otkrivaju i njegovo prisustvo i mogućnost, pa eto da i njega onda imamo, i moguće da sve te darove imamo, da su oni tako, da kažemo, pristupačni, a da je to njega kao darodavca nema. A šta mislite? Pa onda je on tu, jo, tako. Tu je neđe. Možda nam to nije odma nekako jasno, ali mora da je tu neđe s negdje, na dohvat. A zašto ovo pričamo? Pa evo, danas smo bili na liturgiji, arhije, arhijerejskoj liturgiji, božanstvenoj liturgiji. Svaka je arhijerejska, ne zbori i zalud, jako blagoslovi vladiko na početku, jako vladike i nema, iako je sveštenik tu ali jest i vladika jer Hristos je tu kao arhijereja tim više ako je i sam episkop sa nama i mi sa njim pa veliku službu božanstvenu liturgiju i danas je bilo svećenje jednog obnovljenog hrama na obroncima Paštrovske gore posvećen svetom blagovjernom Stefanu Štiljanoviću i bili smo tamo. I liturgije je. Su tako nebo na zemlji, kako kažu Oni koji znaju, kojima je otkriveno, pa i nama prenosi. Dakle, nebo na zemlji. I ako hoćete, Bog, Car Nebeski, tu sa nama, među nama. I u jednom trenutku, kako liturgija odmiče, kako imali smo blagoslov i čast da stojimo odmah pored arhijereja. To su oni naši mali hramovi, pa smo svi nekako tu, što bi rekli, izbijeni jedni uz druge. Pa eto i mi smo bili uz našeg arhijereja. I naravno okrenuti ka svetom prestovu časnoj trpezi, na kome je svetinja, koja je dostupna i na dohvatu ruke. Dakle, sve je zaista na dohvatu ruke. Niko se tu ne isteže, niko se tu ne, ne prebacuje preko stove, niko tu ne koristi nekakva pomagala, kranove ili nekakva pomoćna sredstva. Ne, sve je tu. Evo, kao trpez kao kad jedeš hleb kao kad ručaš večeraš tako je tako je postavljeno sve se tako obavlja što bi rekli iz ramena iz zglobova velika tajna velika skušo i u jednom trenutku Otako ta strujanja, taj liturgijski znači, prostor. Zato je dobro da smo tamo, da dolazimo, jer nikad ne znaš šta možda dobiješ na toj liturgiji. Posebno ako si redovan i ako si strpljiv. Ono što bi se reklo onoliko koliko je do nas. Znači, liturgija ne traži mnogo od nas. Znači, to je taj jedan zaista neophodni minimum ono dođi i vidi kako bi se reko a okusite i vidi jer i kaže priđite poklonimo se to su sveti tako kratki prosti potezi, pokreti koraci sve to možemo A sa druge strane, zate, sve nam se otvara, sve, sve nam se daje. I učimo se, polako, postepeno, kako se tamo kaže, svakome po potrebama. Jer gospod naš koji nas poziva, on nas zove i zna po imenu, on zna svakoga. Svakoga po imenu, zna ga po srcu znak, on je pastir dobri i svima daje ono što je potrebno svakome prema njegovoj potrebi kako se baš kaže u jednoj da nam i, i ta molitva i to boravljenje u hramu, a posebno preimanje tajne bude svakako na sposejanje i svakome prema potrebi jer kako fin uči jedan svetogorski liturg Keže, crkva, to jest Hristos, liturgijom, on ne ignoriše naš život. On uzima učešće u njemu. On prati naš život. On kroz priječešće ne ignoriše naše potrebe. Ali i mi ne treba da ignorišemo njegovu volju i njegovu potrebu za našim spasenje. Tu negdje treba da se, što bi rekli, nađem. I onda sve bila dobro. A o taj ritem koji je zadat, nedeljni, pa dolezimo, pa dolezimo, pa dolezimo. Nekad to bude suvo, nekad to bude mučno, naporno. Ali onda u nekom trenutku, to Bog zna, eto svjetlo se, eto neki dar, eto neko otkrovenje. Eto, spasenje. I danas, stojeći tu pored našeg vladike, tako dolezi taj jedan tabas. Podvlačimo, to nije sad neko sozrcanje koje je plod nekog našeg molitvenog stanja ili ne znam kakve pažnje. Ne, prosto nalazimo se u prostor. Isto kao što, znate, tamo je pukla atomska bomba, ne moraš biti sad atomski fizičar, tako da bi te ozračil. Tvoj nema, nema mnogo da se zekiraš, što sve ide. Završeno je to. Tako i mi ovdje, u prostoru liturgije, mi sad budemo, tako kreva, nema ni potrebe da budemo, jer onaj koji jeste, je tu sa nama i u jedinstvu sa njim bit ćemo. A dok se krećemo ka tom jedinstvu ili punoti tog zajedničarenja, onda idu ta zračenje zračenja, ta, ta blagodatna dejstva. Tako. Tu onda ima i, i znate, ima mnogo anđelskih sila, nevidljivih. Pa te bi je dosta da budeš recimo u blizini jednog serafima, jer oni su u prostoru hrama, vi to znate, ili možda ne znate, to je u prostoru hrama, evo baš dana smo i čitali te molitve za osvećajanje hrama, to neđe ne bi bilo loše, ovako malo zajedno da prelistamo, da vidite kako su to molite, da vidite uh, čemu taj hram treba da služi, šta će se sve u njemu dešavati. Dakle, i prisutstvo bestjelesnih sila za vrijeme liturgije i ono, ono, ono ima svoje zračenje. Recimo, ti stojiš, tu si, boriš se, a tu, u istom tom hramu Prisutan je, recimo, i e, neki od Serafima. Primjer radi arhangel Mihajl. A šta mislite? Jes, baš smo mi na liturgiji, mi smo se sabrali, a oni lete među po, po nebesima. Ne, tu su, prisutni su i ne samo prisutni nego pažljivi serafimski pažljivi srcem usmjereni ka tajni tu su i i mnogo oki herovimi ona čuvena herovimska pjesma neće biti da je mi pjevamo a oni neđe poglutaju mi pjevamo herovinsku pjesmu i tajansveno ih izobražavamo u njihovom odsustu dakle nebeske sile, anđelske sile su tu prisutne vidite u prisustu jednog anđela i njegovim zračenjem Može do da dođe do promjene, nato, U našoj svijesti, nato, u našem opažanju. Može ta njegova, kažemo, čista, angelska energija koja je puna ljubavi prema, prema Hristu, Gospodu i prema i prema liturgiji, na to nebeske sile, na one se nadahnuju liturgijom, na to je za njih poseban doživljaj. Jer kroz liturgiju stiču mogućnosti da, da budu još bliži. Pa su tu glede, sa nama. Nevidljivo prisutni. Nevidljivo, ali prisutni. Isto kao, recimo, kad demon. Recimo, u prisustvu demona dolazi do e, pomućenja razuma, metež razuma. Demon prisutam prisutan i, i njegovo zračanje, tako je to, emitovanje njegove demonske energije, u tebi izaziva rascijanost, recimo. Ili neko drugo dejstvo, i se zavisno od toga koji demon je u akciji, koju strast pokreće, ali u svakom slučaju u njegovom prisustvu čim mijenjaš se. U koroj mjeri zavisi od našeg duhovnog stanja i umjeće vojevanja, duhovnog vojevanja, ali u svakom slučaju ako demonsko prisustvo djeluje na našu pažnju, kako onda da ne djeluje prisustvo anđeva? I obzirom da je hram pun anđelskih sila vi to možete recimo kod da nađete kod svetih otaca, poput Svetog Ivana Zlatoustov i najčešće služimo baš tu verziju Zlatoustove liturgije, odnosno Sveti Jovan Zlatoustije vi djavo nebeske sile u ogtau. Koje Sveti je Veliki Ођее to било одкрвенно, да вид. Свети Сергије, радонњки, такођ. Светом спиридон у три ми Тунском Аđели су одgoваарави на јектеи на возглас. И многи други светиоци imali su ta viđenja i kroz liturgijski čin i uopšte kroz učenje crkve kroz liturgijsku mistagogiju oni nam to otkrivaju mi tako polako nismo svi baš kadri vidite nije lako vidjeti anđel nama je pričao jedan sad već upokojeni kaluđer koji je e, imao priliku da vidi pojavu jednog od njih da je u tom trenutku kad mu se javio on pao pao, to je bilo u jednom hramu konkretno radi se o manastiru Kumanica ko se ne varam da je bio otac Georgije sad već upokojeni pa što mi pričuo ovdje jedan prost kaluđer i on kadeći tamo oko žrtvenika u hramu koji se tek obnavljao i bila je završena ta neka pretraga arheološka i krenuli su polako i radovi na obnovi samog hrama ali nije se znalo da su mošti ispod i ne bi se ni znao da se jednog dana njemu nije javila sve ta ličnost. I vidite kako je to zanimljivo i otrežnjujuće. Čim se javio i stao pred njega, on je pao. Vidite, to je takva sila. Znate, to je sila uh, svetosti. Znate, to je anđeluska sila. I vidite što je vrlo zanimljivo. On je sebe osjećao tako nečistim. Znate, nije se uplašio kao prijavljanju demona, jer demon kad se javi posebno tako, on parališe čovjek. Evo kaže sveti Serafin Sarovski, kad nas gospod ne bi čuvao prijavljanju i to da ne kažemo knezova demonskih, znate, to je Nemoguće za nas, nego čak tako i neka malo lakša kategorija demona, ona može da usmrti čovjek. To znači, je tako jaka koncentracija zla. A ovdje je bila druga reakcija. On je pao pokošen, ali pred svetinjom. On je srcem jasno osjetio svetinju. I rekao je sebi, mislim, to je tako, da kažemo, u, u formi osjećaja, izađi odavde. Nečist si, izađi. I povuko se. Znači, o, osjećajući se tako nedostojnim, nečistim pred, pred strojanjem te, te čiste, angelske svjetlosti i on to prepoznao kao nešto što treba malo i protumačiti i zaista posle su došli majstori onako malo negodujući jer su već taj posao jednom radili pa su opet kopali i otišli su malo dublje nemnogo dublje od onog nivoa koji je bio već pretražen i naišli su na čivot od Sige enoga nalazi se u Riznici Manasira Milešova i tu su nađene mošti sa blagouhanim mirisom i eno ih čudotvore u manasvjeru Kumanici. E tako je braću i sestre i u svetoj liturgiji. Puna anđela. A oni neće nasilno da djeluju. Nate, oni su pažljivi. Nate, pa Serafim pazi da te ne povrijeti. Nate. Jer ako bi krijo prošao kroz svoju zonu Ti bi se poremetio na Ne bi mogao dalje. E sad ako baš nisi na tom liturgijskom nivou može da dođe do tih nesvjestica, vrtoglavica i znate, je ljudi se pitaju pa šta ovo bi, pa ništa neobično, a tako? Prosto baš, u zoni si svetoj si zonima. Nisi baš u dobroj kondiciji, ne znači da je nećeš steći, ali nisi u kondiciji, prosto, pade. Da ne govorimo ovo sad, mislimo na one koji se trude, koji se podvizavaju, dakle kreću u tom pravcu. A svi oni koji ne žele, oni ne mogu da se zadrže u hranu. To je ono minut unutra i 100 godina van hrana. Ili nikako i nikad. To je prosto. Život u grijehu on ne da čovjeku da boravi u svetinji hrama. Da ne govorimo o svetoj liturgiji. Vjerujte, mnogi ako bi ih recimo na silu vezane doveli u hram, vjerujte, ne pretjerujemo, da bi se čuli urlikanje. I to ne biste mnogo čekali. Ne biste mnogo čekali. U Onda bi im glave išla, rotirala oko vrata, pa bi se savijali kao da su od gume. Znači. Pa bi pjene izlazile napolje. A da ne govorimo o psovkama i tako. Škrgut, zuba i sve to. Obzirom da to nije metod crkve, onda oni pjevaju uvnate, razne repertuare, zabavljaju se, kako se to kaže. A u to se ne vidi, ta pjena se na drugačiji način konzumira. Ali provjera liturgijom otkriva bi mračnu pozadu. stojeći pored našeg arhijereja u prisustu našeg naroda dobrog ali pospanog ali i u prisustu neuspavljivih anđolskih sila na koje ipak treba računati jer ne da obobraći sestre da liturgija spadne na nas to bi bilo zagarantovano očajanje. Okreneš se iz oltara, tako? jednim površnim pogledom, i padneš u očajanje. A ne možemo da padnemo u očajanje, zato je valjda i uređeno između ostalog i da ne gledamo u tom pravcu, nego gledaš freski, pa se krijepiš enog radnje. Sveti Vasilije, veliki. Nato. Na dobrom smo mjestu. Eno i svetoga zlatu ustog. Arhijerej, pa gore apostoli, pa majka Božija pa nato. gospod Hristos, pa pa sveti anđeli. E, dobro je, na pravom smo mjestu. Sad možda podnesemo i onu drugu tako scenu pospanog A ali dobro makar su tu, pa polako ide buđenje, onako oprezno buđenje jer ne smije da bude izaznano silu jer onda se ne važi mora da budeš svo vrijeme sloboda da možeš i da uđeš a da možeš i da izađeš pa da možeš i da ne dođeš Pa da možeš nikad da ne dođeš. Ili da dođeš ako ti Bog da vremena posle 3, 4, 5 godina. Pa da se predom misliš. Pa da oćeš. Pa da nećeš. To je uslov. I mora da bude iz, iz slobode. Jer ako nema slobode neće biti ni jedna neophodna ljubav. Oto da mi imamo takvu komociju u crkvi. Nemojte misliti da je zbog nečeg drugog. Iza toga Stoji savršen poredak, stoji, padite, savršenstvo, ali savršenstvo u ljubavi, savršenstvo u žrtvi. Pa nate čemu se mi divimo, pa posebno u Strasnoj sedmici, slava, dolgoterpjeniju tvojemu, Gospodom. Mi smo prosto, sad govorim u ime crkve, mi smo time oduševljani, mi smo time ganuti. Kako Gospod trpi, kakve nas i dalje drži i prima i poziva, nije to samo, ajde, dobro, pošto sam trpeljiv, oprostit ću ti. Ne, nego on oprašta i poziva Oni to. dalje insistira na sjedinjenju. Evo, sjećate se priča o bludnom sinu. Ma, nema tu kao ono ispovijes pa da imu šta se radilo gdje si bio gdje si pare potrošio i ja tako i kako si mogao i kako te sramotani znači to, to je metak opraštanja zato. i odma za i odma trpez odma liturgije Kakav je naš Gospod. I stojeći pored našeg arhijereja u kramu sa anđelima i pospanim ljudima i sami pospani ali u prisutku neuspavljivih anđelskih sila koje polako djeluju vrlo pažljivo, poštujući i našu pospanost, poštujući našu slobodu, ipak nađu načina da nam priču, da nas uzavadu. I u jednom liturgijskom trenutku bješe podmak o liturgiji, ona ima svoju jednu uzleznu Tanju, a tamo ta jedan takozvani centralni dio liturgije takozvana anafora ili uznošenje to je ono kad, kad, kad, kad nebo imamo u rukama nad, spajanje vremena i vječnosti. ta svešteni prinos koji vozglavljuje naš podvig, naš trud, naš život, daje mu smisel i ravnutežu. I u jednom trenutku, stojeći pored arhijereja, dolazi nam misel kako je u prisustvu episkopa a kroz takozvano apostolsko prejemstvo dakle ta primo predaje kroz hirotoniju ili rukopolaganje jer i, i našeg vladiku je Crkva hirotonisala, neki episkopi su ga hirotonisali, znate? A te episkope su neki episkopi takođe hirotonisali, pa i te opet neki prije njih. I vidite, kroz to prejemstvo mi idemo do samih apostola. to je neprekinut, znate, lanac. Idemo do samih apostola i kažeš sebi, čovječ, pa, to je to, mi smo sad ovdje u ličnosti i u prisustvu i u činu našeg episkopa, mi zapravo jesmo u crkvi, znate, to je prisustvo samih apostola, vidite, jer Episkopi su naslednici apostova. Znači, to je to. A onda, onaj koji, da kažemo, hirotoniše apostovo. A ko je to? Hristos. Gospod Hristos. Onaj koji je Prvi sa njima odslužio to u istu službu i predao nam ju na sveđe. To je braći srce, znate, najveći dar Boga čovjeku, sveta liturgije. Predao nam je ovo svršteno dejstvo. Uopšte, sve te tajne od krštenja, а светуји тургии то ј господ предао nama предајући, апоовima, а преko њих духом светим, њhovim насlednicima да је епископima до даашњега danна. И В сад у jednoј малој цркви на obронцима паштровске гора u prisustvu uh, znate, pospanog, dobrog, prisutnog, pospanog naroda. Zašto ovo govorimo pospanog? Zato što nismo mi svjesni. Kad kažemo pospanu i sebe, znate, ne, ne odvajamo od pospanih. Mi nismo svjesni zapravo, džesmo, šta se dešava. I zahvaljujući prisustvu neuspavljivih, i brižnih angelskih sila ili ako hoćete e, e, djelovanja blagodati Božije nama se onako ali vrlo diskretno znate, to gotovo da ti znate, ne širiti zanicu tako, tako lagano ulazi u svijest da te ne uplaši da te da te Da ti koljena ne zaljulja, nego tako stojiš i lagano, pažljivo, brižno. Vidi se da te poštuje. I da ti ne nameće, nego prosto nuditi. Pomaže ti, brine, brine. Da je u prisustu episkopa. je vidite, mi vi smo tu, dakle stojimo rame uz rame. Da je na tom mjestu, u prisustu episkopa koji e, predstoji tom liturgijskom sabranju, prisutam ko? Sam Gospod. I ti stojiš tu, pored njeg A onda kad čuješ, ja vidite, sad je to jedna takozvana mistagoška obrada ili injekcija, pa kad čuješ one riče koje si do tada mnogo puta čuo, a posle te intervencije, ja vidite, ovo se na teoretskom planu zna. Mislim, to je, da kažemo, osnova jednog liturgijskog učenja ili vjerovanje. To sad nešto novo, to se prosto zna. To su, da kažemo, osnove, pa ajde, pravoslavne vjere, ne možeš biti pravoslavan ako tako ne vjeroš, to su osnovne istine. Međutim, kad se sve to, da kažemo, desi u toku trajanja sve liturgije, pa intervencijom blagodati, znači, dovede u dublju vezu s srcem, da bi se to, iako se negdje znalo, ali da bi se to doživjelo. To je onda jedan drugačiji doživljaj službe i tih istina koje su znači, našle krvne sudove i postaju dio našeg života. Nije to vjerovanje samo, to je sad življenje. Mi vjerujemo da je Hristos tu, to je sa nama. Imamo mi tu vjeru. To je, ne kažemo, takozvana dogmatska vjera. Mi svi držimo negdje simbog vjera kad kažemo vjerujemo, mi kaže vjerujemo u jednoga Boga oce svedržitelja tvorca neba i zemlje i sve to ide i sve mi to znamo i mi se tim tako pomalo i, i hvalimo i dobro ajde neke i to međutim kad tebi ta istina odjekne u srcu pa kad ono tvoje vjerujem iz srca izađe i u srcu odjekne U jednoga bogate oca, pa to vjerovanje u oce je iz e, e, e, srca projavljeno i izražava e, samu samo vjeru razuma nego, nego osjećanja srca, onda je to nešto dublje. No ogo dublje primaš oca вите сведرجitelj од творца неба и земље бујет ако ти та та веру у срцу теби више не може свијети да приђе ове творнице свег и свачи koliko god ta tvoravina bila kvalitetna. Ne može da ti priđe. To nekako, koristiš usput, zato što ti imaš Otca, Tvorca, neba i zemlje. I svega vidljivog i svega nevidljivog. Ti to tako osjećaš, ti to tako živiš. Navešu vam samo jedan primjer, kad je Melanija Sveta, još onako bogata rimljanka, pa svakako već u procesu pokajanja, poobilazila pa ne pustinjake po, po Egiptu, ili Palestini. Pa uško kod jednoga i sad ona oče tako da mu pomogne, pa neki prilog da mu daje, ostavila mu neko zrato. A on kaže... A to meni, kaže, ne treba. A nije što je on bio skrom. Pa ono kao, neke, nemojte, molim vas. Nati. Njemu to ne treba. Nati, otac, nati, tvorac neba i zemlje, svedržitelj. E, kako, kako da kažemo, ona mu je dala, recimo, ona mu je dala, recimo kilo i po zvat. a onako se več radi o zlatu, pa svo zlato je njegovo, jer je njegovo glops. I ono koji izvađeno i obrađeno i ono za kojim tragamo grizući planine, pretražujući rijeke, zaranjajući u zemlju, to je sve njegovo. Našli ga mi ili ne našli, to je njegovo jer je oca njegovog. Ali pa vidi, ne samo zlato, ima tu i drugih vrijednost, ima tu dijemanata, pa ima tu, ima tu nekakvog kamenja doko, do koga mi nikad nećemo doći. Ako govorimo o tim vrijednostima, meni to ne treba, to je svakako moje i oca mojega. Pa vidim a moje su i ove zvijezde moje i sunce pazite, mjesec oni imaju takvu, takvu komunikaciju to nije obično sunce pa kao, ne znam, ovaj, ovaj primitivni oblik korišćenja sunčeve energije kao da se osunčavamo sunčanje to je ono to je još korak i nema sunca više. Nema nikakve svjetlosti, no vječita tamo, iza tog sunčanja. Ili ono gledanje u sunci, i tako dalje. To je... Evo, pazite, ovo su mistična stanja, ovako malo mi kuckamo u tom pravicu, to je doživljaj. Prosto, tako blagodat da čovjeku da Ako vidite, sad se držimo boga vjera, ovdje mi ne fantaziramo, broći i svesti. Mi ovdje samo malo zađo smo u dubinu istine koju ispovjedamo kao hrišćan, kao pravoslom i hrišćan. Dakle, vjerujem, to jest živim tom vjerom u Otca, Boga Otca, sve držitelja, tvorca, neba, i zemlje, i svega vidljivog, i nevidljivog, razumijete? I onda onako, bijepo, sve dalje, pa je tebi natje, život pun svjetlost. Ti si kao sin Boži. I on kaže, a meni to ne treba. A on onako uporna kao, pa ajde, skroman je, monaški je skroman, pa neće, ajde da mu zavučem to ovdje negdje ispod nekakvog tajnjera ili već čega, valjaćemo. ćemo. Nije mogao da ide dalje. To je kasnije će moć kao prepodobna, ali tada to još nije bio njen nivo. I on, znate, omirisa, da kažemo miris nepotrebnog i vidje još da se, sad, da, ko će se sa ženom sad raspravljati Treba, ne treba, treba, ne treba, on misli da treba, dobro, treba, i ona svojim poskom, a on uzeta to, to zvatu, izađe iz Hjelije i pnota. Baci ga neće. Poslu ne treba mu to, baš, baš mu ne treba. mu treba? A šta mu treba? treba mu taj osjećaj, to to što je neprocjenjivo treba mu ta noć u pustinji pa taj na te zvjezdani svod pa sve to koje otkriva sagovu božiju I, i i pomaže mu da da duhom svetim dublje ulazi u tajnu usinovljenja Ovo, obratite posebnu pažnju, tajna usinovljenja, dakle, prod djelovanja Duha Svetoga koji vjerom u Hrista, Isusa, Sina Božje, usinovljuje čovjeka, to je dejstvo, usinovljuje ga Otcu. I pazite, to nije da se odgrumi, to je djelovanje Duha Svetoga. Duh sveti kad je u čovjeku, u srcu, on onda grvom i glasom tog čovjeka oca naziva oca. I to je autentičan doživaj. Tu tu nema greške, jer je od duha svetoga. Svakako e, neophoda nam bijenku i će da garantuje kvalitet je mora biti crkva. Izvan crkve to je sve... Mislim, mnogima će to da zvuči sad radikalno i isključivo, ali šta da radimo? Ako tako zvuči, zvuča će i nadalje. To je, pazite, to je Bogovskog crkve Kad kažemo crkve, mislimo na, na svetu, sabornu, apostolsku crkvu. Tu možemo to bogatstvo da primimo i da naslijedimo. I, i tim duhom da se ispunimo, dakle je duhom usinovljenje. I onda ti uživaš, vidite, uživaš u tome da je, da je sve, kažemo tvoje, da je sve naše. I nemaš potrebu da to čuvaš, da to prevodiš na svoje ime, da to otimaš od nekog drugog, ili da to paranoično čuvaš od naslednika ili pohotnih i halapljivih srodnika, rođaka. Čak oni koji dobro zagrizu, odnosno dobro se ispune tim duhom, oni to ostavljaju. Ako je nešto bilo da se naslijedilo po toj krvnoj liniji, oni se toga odreču. Jer ih to malo odvaja od svega. Taj duh imamo sačuvan u pravoslavnom monaštvu i u jednom od zavjeta, zavjetu nesticanja. Dakle, ništa nemam, a sve posjeduje. Ne nikakvo opteracijenje, je to na moje, je li to neko tamo prepisao, i li to u katastru sve ure, tamo nema ničeg. A sve posjedujemo, jer čak i uživamo u tome. Kažem, uživamo, jesmo korisnici svega toga. Pa nije moje da sad budem na tom mjestu, da uživam, odnosno da korisim taj blagoslov i da razmišljamo će li ovo do kraja života biti moje. To je gorek zalogaj. Težek život. Što ne znači da čovjek ne treba da ima. I treba imati, i Bog daje. Ali da raspolažemo, onako kako bi se rekao, božanski rasterećeno. Imaš, što kaže sv. Aposel Pavle, pa kao da nemaš. I to što imaš, Znači, si da da podijeliš, da daš i drugome da koristi, pa tako to. Malo da se, da se ta tvoja vjera isproba. Mi jesmo naviknuti tako na taj jedan način života, po tim nekim svjetskim standardima, ali zato treba duhom crkve da se osvobodimo, moćno da se osvobodimo toga i da tu vjeru koju ispovjedamo i svjedočimo. Smo bili u Gruziji, znači, kako to, tamo smo naišli na tako jedno gostoprinjstvo, nama su odmah prvi put nas vide ljudi. to se nam sve da sve. Znači, to što oni imaju, imali smo i mi. To koliko smo bili tamo, znači, sve smo imali što i oni imaju. Znači, takav jedan duh, jednog hrišćanskog gostoljublja koja čini da se osjećaš kao ono što naš narod kaže, svoj, na svome. Dakle, u viturgiji imamo Hrista među nama, Sina Božijeg, koji radi nas, Radi našeg spasenja od svih tih zabuda, od svih tih, kažemo, bogesti, oglažnih mišljenja, naopakih perspektiva, danas oslobodi. A evo, vidiš, taj pored koga stojiš, okay. Ramme, uz rame, vidiš, u svetotajinskom smislu sam ja. A vidiš obilježje, sve obilježje, to su sve moje obilježje, zar, zar ne vidiš to? Slušaj me sad, obrati pažnju. Ovo smo naučili, idemo sad ono što slijedi. I slušaj, i primi sad ovo. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I ti kažeš o sebi. Doživaj koji imamo, da je on pored nas. Oviturgija potvrđuje. Isti taj episkop, naš ovdje, neki drugi tamo kako su raspoređeni po vaseljeni, svi oni, braći i sestre, njega oprisutnjuju. Kroz sve njih on se javlja i pozivamo se uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. To su Hristove riče. A episkopih ih izgovara. Ili sveštenika, ali sad koristimo ovu poziciju arhijerejske liturgije. Dakle, to je on. Kaže, pijte iz nje svi, ovo je moja krv. Poajte kako, kako uzvišen trenutak, kako je sve ono čime nas svijet pogaši, čime nas zavodi ili ako hoćete čime nas opterećuje, nervira, čime nam dosađuje ili čime nas siluje, kako to, kako to mora da to mora da se povuče i to dobro da se povuče u njegovom prisustvu. I onda sa tom vjerom govorimo u dubljem smislu dakle i osjećajem da je sa nama i da je baš tu. Da je pored nas. A radi nas nastavljamo službu da služimo mirnu, Slušamo i njegovu riječ njegove e, pouke evanđelske. Evo danas smo slušali i njegovu gecimansku, tako zvanu prvosvešteničku molitvu. Se, samo se on tako moli otcu. E, otcu se, braću i sestri, niko ne može moliti kao sin. Niko. I još nešto da znate. Sve naše molitve moraju da budu povezane sa njegovom molitvom. Ako se moliš, mimo njega, nema te molitve ništa. To je kao da siješ po ovim pločicama. Ako se vežeš kroz crkvu i kroz liturgiju za njegovu molitvu, jer pazite, liturgije jeste njegova molitva. Hristos predstoji samo on kao jedinorodni sin može pred Otcem. Kao ravan Otcu. A vidite, a u naše ime kao e, jedan od nas. Mi mimo njega, mi mimo njega, braći i sestri, to jest mimo crkve, pa mi se prosipamo, mi se prodajemo po, po svijetu, mi se prodajemo po svijetu, mrtvacima, aleševima, e, prevarantima, e, prevarantima zato što svaki koji sebe nudi kao spasitelja, on vara i on ne može da spasi čovjeka. Gotovo ni jedan čovjek je priroda čovječija, mimo Hrista. Ona je nemoćna, ona je trovežna, ona je grijehom prožeta i zaražena. Kako grešnik može da pomogne grešniku. Kako smrtan čovjek da pomogne smrtnom. Kako od djavova nemoćni i neuporedivo kako možda mi pomogneš pogledaj, pogledaj na što ličiš pri tom svata moć ovoga svijeta odnosno moćnici ovoga svijeta, to su vam braću i sestre sluge demonske oni služe satan sad ovo ne govorimo u nekom ne znam kako zamagljenom e, smislu To je, pati, to je prosto istina, to je očigledno, služe, to su sluge, a nama se izdaju za gospodara. Hajde, priznaćemo te, ali da vidimo kako ćeš da ga se otrasiš. što kaže naš Dimitrije, ajde, včeraj, djavol, dovedite ovoga, ima djavol imen i koliko god oćete, ajde, dovedi bilo koga. Evo onoga što smo ga u crkvu doveli, eksperimentalno vezanoga, te vrišti, tamo brće glavom, krugove, dovedite njega i ajde iščeraj džavoga gospodaru iz, iz njega. Ajde, evo ja, mi ćemo strpljivo da te gledamo, nije problem, ne žurimo, niđe, odluka je ozbiljna, tako. Ajde iščeraj. Što što ne iščeraju demone iz omladine? Što ne pogase, kad su tako moćni, kad tako mogu, što ne pogase neprijateljstva međunarodina. Što ne ugase ratove, što ne ugase razdor. Što ne, što ne, što ne stanu na, na, na liniju stihi grijeha, sodomskog grijeha do gospodaru da da vidimo se u da vidimo vlast. vas. Hajde da demonstriraj. A mi uprko s tim nemoćima i to velikim nemoćima, eh, pazite to je nemoć s uga, braćo, da s uga ništa ne može jer nisu oni gospodar, nego đav. je satana je gospodar. Oni su sluge i tom demonskom vještinom zavođanja, demagogije, nas hoće da ubijede da, da su predstavnici vlasi, da su moćni, da su kadri, da mi od njih zavisi. Razumijete? Mi od njih zavisi. Mi bez njih ne možemo da živimo. A vidite, ovo sve govorimo u prisusu Hrista. Razumijete? Koji je tu? u malom hramu i u svim hramovima na obroncima Paštrovske gore i svim svetim hramovima koliko ih god imamo i u ovoj našoj svetoj crnoj gori. Hristos je među nama. Istinski gospodar, gospod, kažemo gospod, mislimo na silu, braći i sestu, mislimo na jedinog Istinskog gospodara. Govorimo Hristu o Hristu ova pločenom. Dakle, o ljudskoj prirodi, dakle, ljudska priroda koja vlada. I se sjećate od njih njegovih riječi posle njegovog vaskrsenja, kad šalje svete apostoli, kaže, idite, učite, propovjedajte, krštavajte i nemojte da brinete. Dade mi se svaka vlast. Na nebu i na zemlju. Idite dakle. Nemojte nikoga da se plašite, ničega da se bojite i ni od koga ništa ni da očekujete ni da tražite. Sve ću ja da vam dam jer ja sam jedini koji ima i koji hoće da da i koji vlas ima. Pa ko može da zaustavi vjetrove, braći i sestri? On je nama sve to demonstrirao, da ne bude samo, eto, rekao je. Je li zaustavio vjetrove, braći i sestri? Je li li ni? Slušaju li ga vjetrov? Slušaju li ga samo vjetrov i onoga vremena, ili će ga i ovaj vjetar poslušati ako treba? Ma da bi bolje bilo da duva malo, mislim, bolje, poželjnije, da duva jače, da isprevrće malo. Ako se i svijest nekako namjesti. Slušaju. slušaju li ga vode? Slušaju li ga ribe? Slušaju li ga demoni? Anđeli? A slušaju li ga bolest? A slušaju li ga sve bolest? a smrt samo jednoga ili smrt kao takva smrt kao takva braću i sestru pa to je vlast pa onda je to gospodar braću i sestru a mi drugoga onda nećemo da tražimo nama drugi ne treba neka falavi Nama ne trebaju, imamo mi gospodara. A ako baš na wale, ako krenemo da se nameću, pa imaju i službe koje će se pozabaviti njima, tako? Ima naš gospodar i svoje sile, tako, ima svoje vojinstvo. koji znaju kako se sa njima razgovara. A mi imamo njega i imamo ga u liturgiji. I on je uvijek sa nama. Vidite, on je uvijek sa Nedeljna liturgija, znači, bit će sa nama. E, takav osjećaj treba, braći i sestri, da imamo. Znači, ne ono, ajde, opet je nedelja, ajde. Počeo sam, nema mi sad više po vratku prilike, uvalio sam se u ovu priču i sad čera, i ako sad odustanem, a koliko puta sam odustao, pa će me i tamo sam me već odbacio i tamo sam pretrpio poraze i izgubio poziciju, ajde ovdje malo ako se pogura, možda i bude nešto od mene, ali to neradu činim. A ne treba tako. Nego onako kako, kako, je, kako je potrebno i kako je istinito. Eko idemo, tamo će gospod da bude. Tamo je, tamo je, gospod, tamo je gospodar. Da zapovijedi ovim, ovim mojim demonima. Razumijete? Da Jer ja ne mogu s da se izbori idemo tamo i on da me vidi nećemo mi da se namećemo mi ćemo prosto da budemo tu kao bolesnici da, da nosimo te te duhovne vaške strpljivo da nosimo svoje bolesti da nosimo svoje slabosti da, da nosimo da trpimo svoje strasti da smo tu sa svojim grijesima ali I sa svojom vjerom, sa svojom nadom i ljubavlju koja postepeno raste. A on je vladnik, on je gospod, on je gospodar. Što bi se mi sad iscrpljivali u toj jurnjavi, te ljudi tu izgubi ogromnu snagu, toga bi, znate, mogli bismo ozbiljne količine energije da da kumuliramo od one koja se prospe uzavut, kao ja ću nešto sam sa sobom da riješim i tako, ja ću samog sebe da popravim tako da, sjećiš kućiš ne možeš, jačuje sve to tebe. smrt je jača o tebi bolec je što smo radili samo smo iz jedne dijagnoze ulećali u drugu a za to drugo nismo sigurni da je tačno. A u koliko njih možemo da sklizamo, naša pala priroda je prebogata u tom smislu i tim mogućnostima, od kakvih sve boga jesi čovek, ne može da boli. Znači, ne možeš ni to. Ne možeš smrt da se vladaš, ne možeš grijeh da istisneš, ne možeš djavogu da zapovjetiš da a e onda da mučiš samo se, dođi, dođi, ja sam tu radi tebe, baš takvog, ja sam tu radi tebe bolesnog, radi tebe grešnog, smrtnog, hoću da te obesmrtnimo, hoću da ti izliječim, da te izsijelim, da te obožim, ali treba da smo tu, da smo zajedno, da budeš pored mene, Kad ste u prostavu hrama i idete na liturgiju, znajte, tamo su i anđeli sveti. Ko zna, možda baš na toj liturgiji bude znači, nešto da vam se da vam se otvori, pa da dublje razumijete tajnu spasenja, odnosno tajnu liturgije. Jer, drevno je pravilo, onaj koji ne razumije liturgiju, ne razumije crk. bez doživljaja i, ž, i i i života liturgijskog nemoguće razumjeti crkvu znači i a samim tim ni tajnu svete trojice tajnu ljubavi tajnu spasenja tako kao što na početku rekao smo, poslušavamo Gospoda i njegov poziv na večeru tajno dogazino na sveta mker nedeljno obogosuje pripremajmo se za taj susret mislimo malo o tome raspitujemo se evo kad treba dodemo da negdje u neku daleku zemlju pa se tamo raspitujemo od nekoga koga nic znamo, nismo vidjeli tako šaljeno neke mailove kako je tamo a ko zna, on je neđe na vrhu nekog jerbora lađe koja u veliko tone i ona kao daje signale, odlično je samo naprijed A kad treba da, da razumijemo tajnu života, vječnog života, mi se ne raspitujemo. Mi mislimo, eto, dovoljno je taj moj doživ, daj pa nekaj može i od ovoga da se živi. Ne. I raspituje se malo kod oni koji znaju. Imamo sad i, i mnogo knjiga svetih otaca. Imamo i sveštenike, znate, koji mogu da nam pomognu malo da. Daj, malo me, znaš, nauči me malo, pojasni mi malo. Oću ja Eto, povjerovao sam, evo sam se baš zainteresovao i baš bilo i ja tako malo da uđem dubljeno. I da će gospodinati. Ali onda to poslije, vidite, to je onda Božije. A ti više ništa ne tražiš. A ti počinješ da živiš na jedan novi način, da ti osjećaš više uticaj vječnosti na vremena. I po tim uticajem mnogo toga više nije toliko bitno. A ono što je bitno o ovom svijetu, koji Hrista neće, to je ama baš potpuno nebitno, tuđe, strano, odbojno. Sve gledaš kroz dioptriju, da kažemo crkve, kroz liturgiju, a to je jedan potpuno novi svijet i doživljajte i svjeta i čovjek i vremenna onaj iz svega onoga što se dešav i sadanja i bogost i patnje i gonjenje i krveta i i pljuvanje onda posjete dobija smisao i i ekstremno e, teško stradanje po put recimo koncentracionih logora. Onda jasen novac, vidite, postaje liturgijska kategorija. I on svijetli. Da stradanje one naše djece u logorima, pa i to je liturgijska dimenzija. Pa ti pogledaš onog dječaka, ono našu djecu go, go, goli, mršavi, I sad očekuješ na licu tugu neku ili ili bijez. Kad onu malo obratiš pažnju, ali liturgijskom dioptrijom gledaš, a vidiš oni mirni, koji je jagnjad. U odnosu na ovu našu ugojenu djecu, koju ne možemo, ne možemo ih više fizički savladati, nego sad... Ta paša interneta pa onako djeluju kao mir, mirni jaganci, dok ima struje, odnosno dometa. A kad nema, onda se pretvaraju u gladne, opasne vukove. Uporedite njih i uporedite izraz djece iz ogologora. Mirni. Kao neki veo. Blagodati. To su već mučanici, pitanje dana, ova je danas, ona je sutra, ona je preksutra, i kako ih je fina naša sastra Marija, monahinja iz manastira Jasenoveca, u tom liturgijskom duhu doživjela pa izobrazila na onim njenim čudesnim slikama, oni druže s anđelima, bukvalno i predstavlja kao dolje su postradali, to je tako prošlo pazite 4 5 godina vidite ovo će nekima možda zazvuči da pa čekaj pa stan pa ne moj dalj pa kako možeš muž Može. ne možemo bez Hrista ali ovdje je Hristos pred nama i Hristo radi se strada i onda malo 4 5 6 godina šta je to pa to nije ni nije ni i ne čuje se a vječno se puca i onda oni mladi znate, mali nejaki pred, pred licem tog, tog zla a već gledaju mirnu po glavu i prelaze u nju eto to je tako Hristos svojim prisustvom svojom crkvom svojemu liturgiju obezbije dio. Da možemo. Čak i takva stradanje da budu osmišljene. Da budu pod njegovim pokrovom. I da rađaju za vječnost. Zato nema potrebe da bježimo. Kućemo, djećemo, komećemo, ćemo. Pa zar Hristu veđa da okreneš? Pa će pobježe, pita gospodo nekoj bježe iz, iz zemlje. na sad ova gadarinska migracija. Pa bježimo iz zemlje, kao idemo. Če će ti biti bolje, druži? Pa tebi i tamo, ako bi bilo dobro, bit će ti dobro samo što ćeš mene tamo naći. Što pobježe od mene odavde, da bi me tamo tražio i našo da si pobjega odatle ovam to da se razumija i odavde pa smo li bili jedan uz drugoga rame uz rame putir na usna I ti pobješ kao kaže bolji život bolje je dva minuta Na izgledu onda muka vječna. Tako, braću isa, se namojte da se bojite, nego da poslušamo Hrista i da dolazimo fino na svete liturgije, pa polako, i onda će Gospod svima nama po potrebi da daje onoliko, koliko budemo mogli da ponesemo, pa kad ujačavamo još više, pa onda dođemo do te jedne mjere, zadate te i, i Bogom darovane da, da uđemo u tu jednu punoću jedinstva sa njim, duhu svetom, u jedinstvo i sa Otcem njegovim, a kroz jedinstvo sa njim i sa Otcem našim. E, to vam je cil života u tome je spasenje naše. Ога, taj боже, и ми да се удостојимо молитвама svih оних који га се неизмерном милоšću Свете Тројице и молитвним заступништвом Пресвете Богородице удостојиш. Nidžu kaži Amin. A ima kretoliko. Pa eto, vreći sestri. A, a sjutra služimo liturgiju. Ovo je sad kao bila neka priprema kao neka liturgijska kateheza, a sutra služimo liturgiju. Dakle, sve ovo što smo rekli, će da potvrdimo sutra, a slavimo i svetog prvovrhovnog apostola, Jakova, Alfejeva, Matejevog brata, Pa eto, liturgije počinje negdje oko osam, pa ako volite vi dođite, ako ne, pomenut ćemo vas. Kao one koji su odsutni iz, nadamo se, opravdanih razloga, jer ima tamo u toj jednoj molitvi će se pominju odsutni, ali iz opravdanih razloga. Oh, hvala vam još jednom na molitvenoj podrešci i pažnju. Ja, e, samo prije nego što otpojemo dostojno jest. E, nedavno je izašli iz štampe jedna mnogo moćna knjiga koja, eto, mnogo bolje govori o svemu ovome što smo večeras pokušali da približimo jednim drugima. Pitanje, zemlja ne dođe, vladik je Nikolaja, jedno čudesno dijelo koje ga još jednom otkriva kao, kao velikog oca velikog učitelja, velikog pastira pa evo slavu Bogu imamo dovoljno tako da možete svi da dođete i da dobijete na blagosvetnih i mogli vas da se pročitate nemojte kao naš poslušnik Dragiša i njegov druga Nikola oni su, pošto je to nekoliko dana koje vladika Nikola je opisuo u tamnici I oni su, recimo, došli do dluge noci, pročitali, malo se zapričali, onda su nešto imali nekoga posla i njim su nastavljali. E, nemojte tako, nego te, oni se to da poprave, svakako, ali je ovo ispite, što kažu, u jednom gutljaju je tako da je najbolji, najbolji efekt. A neće biti ni potrebe da se mnogo silite, da je takva je knjiga, takav je duh knjige, odnosno istine da je prostor čovjek nemožniji da se odvoji dok ne ispije do dna dostojno je svakovo istinu plažiti tja Bogorodicu prisno plaženuju i preneporočnuju ima ter Boga našego, Še smiješuju, ke ljubim i slavnješuju, bezramnjeni, a serafit, da bezisteri. Sve tih otaca naših gospoda Isuse Hrista Bože naš pomiljim nam. Hristos je među nama. Jesi. I da ne zaboravim da ovdje u ovoj našoj zajednici zahvalimo i našoj sestri Gordani koja je tu sa nama. Trudi se i Bogu movi u ovom našem hramu ovom Bogorodičnom manastiru pa je kao Plot tog truda i kao izraz bogodarnosti, ona, obzirom da se e, zanima za mozaik, odlučila da uradi jedan e, za ovu svetinju, bogorodičinu, i eto uz Božju pomoć i uz bogorodičnim blagoslovu uradila ga je i donijela ga tu baš na praznik rođenja pre svete bogorodice. I eto, on je sad tu među nama, ovako prekrasan i vidi se urađen sa puno ljubavi i pažnje, tako da eto, u ime bratije i ovog narode koji se ovdje ukuplja, da joj da zabragodavimo. Hvala.